Laugarren unitatea, erabili, elkarrizketak, bi. Bueno, da nire etxea. Oso polita da, baina ez daukazu altzaririk. Ez, ez daukat altzaririk, ez etxetresnarik, denetik behar dut. Nik badauzkat gauza batzuk eta etxeberrian ez ditut behar. Zer ondo, eta zer daukazu? Mai bat, apalategia, komuneko gortinak, eta bai. Besaulki bat. Primeran ba, nik behar ditut